Метелик вилетів із шолома і знову всівся дриндрі на тім'ячко, висвітлене сонцем. Мусій Федотович цього майже не помітив, бо до нього дедалі наполегливіше підкрадався здогад. Мариня спить над розкритим шитком. Це його образило, і збунтована кров знову із з виляском вдарила в скроні, пронизливо заспівала у жилах. «Ех, зашморха немає та вороного коника! Якби він не вчитель, якби Мариня не була однією з перших його учениць, якби він не депутат сільської ради, якби він не сільський інтелігент, було б їй усього – і кара, і ганьба, і ясир, і Полонянський ярмарок, і лише святий Магомед знає, що іще було б з Мариною із городищ, якби вона жила не в ХХ столітті». І якби дзиндра не був її сучасником. Але сама оця маленька часова обставина зупинила Мусія Федотовича від того, щоб він не наробив дурниць на свою сиву голову, на якій грівся строкатий метелик, і поводив крильцями, вкритими іржею і старого шолома. Він погладив рукою підкову, прибиту до порога стригнув чорними знаками запитання своїх монгольських брів, стримав у собі приступ кашлю і вийшов на подвір'я. Вона і колись не дуже тихо сиділа на уроках, але в даному випадку в неї вкрай незадовільна поведінка. Однак не варто квапитися з висновками. Побачимо, як вона засвоїла матеріал, зловтішно подумав Мусій Федотович і подивився у степ, на бурякове поле, що цвіло строкатими метушливими постатями його восьмого класу. З-за рогу хати викотилось маленьке яблучко, кумальгом промчало повз його ноги, набираючи швидкість, покотилось похилим дворищем за хвіртку і помчало до бугу. Мусій Федотович довго стежив за ним, поки його підпухлі монгольські губи не розкололись, як переспілий стручок квасолі, і звідти вискочило шмальке й летюче слово «Еврика». Вдруге, за всю історію існування яблук, цей плід привів людський розум до відкриття. Тепер Мусій Федотович раз і назавжди відкинув сумнів. Росте чи не росте сарматський горб у ХХ столітті? І все-таки він росте, вигукнув старий учитель і погладив тремтячою рукою крильця метелика. Я застарів, як детекторний приймач із навушниками. Я старомодний, як солом'яна стріха. На керівній посаді можна залишатись до тих пір, поки не заважаєш рости іншим. Раніше чи пізніше такий період настає. Тоді розсідлуй коня і йди пастухи. Досить. Зберу буряк і бувайте здорові. Ні, зберу буряк, видам Ярославу заміж і бувайте здорові. Ні, Зберу буряк, вийдем Ярославу заміж, Збудую нову хату гонті І бувайте здорові. Ще ця осінь І розсідлуй маркіяне коника, Думав Підкова по дорозі із Рівнополя. Іван Капшук крутив бублика І відчував, як у нього відростають нігті. Карамелька торохтіла на його зубах, Клубок Вовни підскакував на сидінні. Сарматський горб стояв на обрії і махав підкові крилом вітряка. Розділ п'ятий. Смагляві, виплекані східним немилосердним сонцем сармати, що спершу закочували з Ірану в Поволжя, а потім сюди, у Причорномор'я і Південне Поділля, гортанно перемовляються між собою. Побрязкують їхні пощерблені щити, заорнаментовані фантастичними звірами та дивоптахами. Притомлені далекою дорогою, з греків коні мляво ступають ковилою, не сахаються навіть тоді, коли з-під самісіньких копит випурхне великий птах. Хімільне грецьке вино побулькує у великих курдюках, прив'язаних до сіден. Виблискують золоті оківки на кінських наперсниках. Кілька вороних огерів аж прогинається від навойованого у римських рабовласників злота, коштовностей, виноградної лози та шаленого грецького вина, яким ще недавно гідували сармати, бо воно схоже на кромму лодого теляти. Але вподобали після кількох бучних трапезь і тепер везуть це заморське питво у свій далекий південний степ. Не лише вино, а і його корінь. В сідлі молодого сармата, юналічко якого перетято лець зарубцованим шрамом, погойдується вродлива гречанка рабиня. Єдиний його надбанок у цьому довгому, виснажливому поході. Молодий сарматчук – і досі не може приховати свого здивування. Хто ж кого взяв у полон? Вона його, чи він її? Це був його перший похід у чужі далекі землі. Весною ще він пастухував у своєму степу над рікою, а точніше над великою водою, яка безперервно бігла кудись, начинена рибою, жабами і диким птаством. Та ось їхнього кочового племені вказав на нього кончуком Паробійко з розгону летів у сідло і зліва дошикувався до чоловічої частини племені, що вирушало на греків. Вони трапезували у невеличкому римському містечку, багатому й незвичному для його уяви просвіт. Найбільше його дивувала ота та вода, яка сама тече до людини аж під поріг, та ще й розквітає буйним водограєм у саду. Він так був здивований, Різними відкриттями, що лише під вечір Відчув рану на своїй смагляві щоці І помітив, що за ним на зирці ходить молода вродлива рабиня Перегоня старші йому пояснили Ти вбив її власника Отже, вона тепер твоя Вона може жити, якщо комусь належить На ніч вона мила йому ноги І його дика душа Перше відчула таке сліпуче просвітлення, що він провів тремтячими пальцями по її губах і злякався себе самого. Дороги додому він майже не пам'ятає, бо не може відірвати свого погляду від її і відданих йому арабських очей, в яких проте горять і міняться такі хмільні витрішки, що поганська душа готова відректись від усіх ідолів на користь цього єдиного, що тулиться до його гарячої спини У сідлі На ніч Вони зупиняються На тупому пригірку Над рікою Хай пожумрають втомлені коні Степової зелениці Хай перепочине вояцька ватага Біля вогню та біля корчаги вина Зі сходом сонця Коні перенесуть їх На другий берег ріки І поки встигне висохнути отіж На вітрі від шпаркого чвалу вони будуть у своєму таборі, де на них чекають палки-сарматки, які ще не зовсім передали свою владу чоловікам. Важка похідна втома та грецьке вино валять переможців у високу ковилу, як дітлахів у колиску, хай сплять.